Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Auzubillah minashaytanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakalu alaih wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min saji'ati a'malina Man yahdillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilahilallah wa ahdahu la sharika lah wa ashadu anna Muhammadan an'abuduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala salli'na muhamman wa alayhi salli'na muhamman bari amma ba'duhu Fa'uz billahi minasyaitanir rajim bismillahir fi khusr illa alladhina wa amilusalihati wa dawas bilhaqqi wa nawafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam al kayisu man dana nafsahu wa amila lima man ittaba nafsahu hawaha tamanna ila allahil amani wa qama qala sallallahu alaihi wasallam subhanahu ta'ala karena allah subhanahu ta'ala masih lagi Memberikan kita taufik yang mana kita dapat melaksanakan solat fardu, asar asal, asal berjemaah dan insyaAllah kita sambung sedikit lagi pengajian kita. Iaitu kitab peringatan tentang umur insan. Dan Alhamdulillah kita dah sampai pada muka surat 70. Muka surat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang patut dibuat terhadap orang yang nazak? <tuh> Naza ni orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, yaitu yang telah pun hampir meninggal dunia. Adalah sunat dimiringkan orang yang naza itu ke kanannya menghadapi kiblat. Apabila terputus saja nafasnya meninggal dunia maka hendaklah kedua belah matanya ditutupkan kerana pemandangannya akan menoleh ke, ke arah mana nyawa itu pergi sesuai dengan sebuah hadis yang berbunyi inal basaratu yatba'ur ruha sesungguhnya pemenangan itu akan mengikut ke arah mana roh itu keluar dia sendiri melihat roh dia lah keluar jadi kita tutupkan mata dia dan itulah masa tu dia dibaringkan mengerik dimiringkan ke kanannya ngamad kiblat maksudnya di baring di atas lambung kananlah macam kita tidur tu kan tapi hari itu dalam fiqh dia kata apa terentang kan kaki ngamad kiblat kan dua-dua boleh kerana itulah dituntut dari sekalian yang hadir untuk beristighfar memohon keampunan baginya memohon rahmat dan mendoakannya para malaikat akan mengaminkan Segala doa-doa itu Menangisi orang mati tidak apa-apa Akan tetapi bersabar adalah lebih baik dan lebih utama Sekadar mengalir air mata tu Tak ada masalah Dia yang tak boleh tu Dia apa meratap ha, Meratap kemudian Menampak-nampak Koyak-koyak baju Kaki di tendang-tendang ha, Itu tak boleh Haram kemudian sekarang mengalir mata menangis Terseduh sikit itu tak ada masalah Nabi pun menangis ketiga Anak beliau Ibrahim meninggal Adapun meratap dan melolong Serta menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan Semaiti melumur kepala Dengan tanah atau pasir mel... Menyepak-nyepakkan Kalau kita dia Melepak-lepakkan Menyepak-nyepakkan pipi Serta mengoyak-ngoyakkan pakaian Bayangkan sembilan. Wan dulu, bukan? Wan jahiliyah dulu. Maka semua itu adalah haram dan amat terlarang sekali dalam agama. Ada banyak hadis sahih yang melarang kuat tentang perbuatan itu serta mengancam pelakunya yang pelakunya dengan seksu yang berat. sekuat mana pun, sayang kita, cinta kita kepada orang yang dah meninggal tu bersabar itu lebih baik dia bukan meninggal, dia pergi sambung perjalanan dia awal sikit kenal-kenal kita nak balik kampung kan last minute punya beli tiket satu dapat tiket hari ni satu lagi dapat tiket besok ha, jadi yang pergi dulu tu lah kan, kita nak menangis kot takpelah, bye-bye je lah kan? besok kita, kita turn pula jumpalah nanti kat sana dengan dia tak dia tak hilang dia tak meninggalkan kita pun dia hanya meninggalkan dunia je kita akan menyusul kemudian kita akan menyusul kemudian ah ha? ha. ah kena pergi fahamkanlah keimanan yang kuat lah yang menentukan semua ni keimanan kan? yang kuat kepada alam akhirat itulah yang akan menentukan kita punya Amalan kita di dunia ni. Tapi bersedih tu biasalah. Bersedih tu memang. Satu sifat manusia tu. Apabila kehilangan orang yang disayangi. Ditinggal oleh orang yang disayangi. Dia akan sedih dan menangislah. Makruh mencipta-citakan mati. Adalah makruh pula mencipta-citakan mati. Atau berdoa supaya mati. Doa minta mati tak boleh Kalau nak doa juga nanti ada Itu dah bagi mungkin kat ni ada dibagi kot Barangkali disebabkan satu bencana yang menimpa diri Seperti penyakit atau kemiskinan atau sempamanya Dari hal-hal yang menekan hidup seseorang di dunia ini Lebih baik aku mati daripada diceraikan oleh engkau jauh ya, baik aku mati daripada ditinggalkan oleh kau Kaulah segala-galanya buat aku tanpa mu apa, lah erti hidupnya ini ya. ini orang-orang yang yang buta ha? buta terhadap kehidupan akhirat kadang-kadang dia terlalu miskin terlalu sakit dah terlalu apa terlalu teruk dia bunuh dirilah Hmm. Ha. Ada berlaku tu sama Nabi yang saya cerita minggu kan. Dia hebat Tapi tiba-tiba terkena Tersatu tetakan dan dia tak tahan Akhirnya dia dia benamkan badan dia pada tombak Bunuh ri ha. Jadi kita kena Mengharap mati pun tak boleh apalagi bunuh ri lah ha. Kan Hanya dibenarkan membuat demikian apabila ia merasa takut ada sesuatu fitnah yang akan menimpa agamanya. Malah mencita citakan mati atau berdoa. Untuknya dalam hal seumpama itu adalah harus. Haa ni dia. Bersabda Rasulullah SAW. La yataman nayanna ahadukumul <Sedad> mauta <Sed> liturrin <Sed> nazalabihi. <Sed> janganlah kamu, janganlah sekali-kali kamu berangan-angan. Janganlah seseorang daripada kamu berangan-angankan untuk mati kerana ataupun lantaran satu bencana yang menimpa dirinya nazarabih yang turun dengannya. Maksudnya dia ditimpa oleh satu kesusahan. Fa'inkana wala budda faliyakul. Tetapi jika sudah mesti dan tidak boleh tidak lagi faliyakul maka katakanlah doalah Allahumma Ahyini, Allahumma, ahyini, ya Allah, hidupkanlah aku. Ma'akanatil hayatu khairulli, jika adanya kehidupan itu baik untukku. Watawafani dan wafatkanlah aku, matikanlah aku, izahka natiul wafatu, sekiranya adanya kematian itu, kewafatan itu khairulli, baik untukku. Dalam sabdanya yang lain la ya tamanna ahadukum almauta imma muhsinun falallahu yazdadu wa imma musiun falallahu yasta'tibu. Tidak boleh seseorang kamu mengharapkan mati jika orang seseorang yang baik moga-moga dia dapat menambah kebaikannya ataupun jika ia seorang yang jahat moga-moga ia dapat bertaubat. Jadi kalau kita nak sangatlah Mungkin kita takut kalau kita hidup lagi, mungkin kita akan terjurumus ke arah maksiat yang yang membawa kepada dosa-dosa besar sebagainya. Ha. Jadi kita minta, bukan minta mati, minta lah. Ya Allah, kalaulah kehidupan aku ini yang akan datang ini baik untuk aku, maka hidupkanlah aku. Tambahkan lagilah umurku lah. Tapi kalau apa yang akan berlaku lepas ni akan membawa aku kepada maksiat, membawa kepada dosa ataupun melanggar perintah-perintah maka adalah lebih baik mematikan aku. Dan orang-orang wali-wali Allah dulu dia minta mati juga. Tapi bukan kerana apa? Kerana terlalu rindu kepada Allah Subhanahuwataala. Ha. Jadi dia sebenarnya bukan yang nak mati dia nak berjumpa dengan Allah Subhanahuwataala. Dia tak sabar, rindu. Nak berjumpa dengan Allah Subhanahu SWT, maka dia memohon supaya dipercepatkan perjumpaan tersebutlah Sebab tidak ada cara lain melainkan, mati dulu. Nah Itu lain. Sesungguhnya maut yang mati itu adalah sesuatu perkara yang ditetapkan atas kelihatan manusia. Dan ketetapan itu berlaku atas orang-orang yang khusus dan orang-orang yang umum. Allah SWT telah menyamaratakan segala manusia dalam hal ini, tidak kira ia seorang yang kuat atau yang lemah, yang rendah keturunannya ataupun yang tinggi, termasuklah orang-orang besar seperti kaisar-kaisar dan seumpamanya. Allah SWT juga telah menjadikan mati itu sebagai hadiah yang tiada samanya dan kedudukan yang tiada taranya bagi kaum mukminin. Tetapi bagi kaum kafirin kufur pula mati itu merupakan suatu kesal yang tak sudah dan tekanan jiwa yang sangat berat. Maha suci Tuhan Raja yang berkuasa hanya dalam tangannya segala kekuasaan kekal abadi dia suci dari sifat mati dan binasa dialah yang awal tiada yang terdahulu daripadanya dan dialah yang akhir tiada yang terakhir sesudahnya. Allah SWT firman kullu man 'alaiha fa wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram ar-rahman ayat 26 dan 27 Semua yang hidup di atasnya yang di atas bumi adalah binasa dan kekal wajah di sini maksudnya zat eh? zat Tuhanmu yang maha besar lagi mulia Kullu shayin halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un ha? Segala sesuatu adalah binasa selain Tuhan Segala keputusan itu kepunyaan Tuhan dan kepadanya lah Kamu akan kembali Al-Qasas ayat 88 Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuafawna ujurakum yaumal qiyamah Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wama alhayatud dunyaa illa mata'un ghurur al-imran al-imran ayat 185 Setiap yang berjiwa itu akan merasakan mati dan hanya sahaja pahala kamu itu akan diberikan dengan cukup pada hari kiamat Maka siapa yang dijauhkan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam syurga sesungguhnya orang itu beroleh keberuntungan dan tiadalah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan tipuan semata-mata Al-Imran ayat 185 Bila baca Al-Quran sampai ayat ni ah tahulah maksud dia apa Waman zuh famanzuh zihha anin nar wa udkhilal jannata faqor Orang siapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, fakad fahs maka sungguh dia telah berjaya. Itu kejayaan di akhirat. Kejayaan di dunia pula apa dia? Waman yutain wa rasulahu, fakad fahs fauzan azima. Orang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul maka dia telah mendapat kejayaan yang besar, fauzan azima, kejayaan yang agung. Waman yutain wa rasulahu fakal faza fawzan azima itu Allah firmankan dalam al-Quran mengenai kejayaan di dunia itu banyak tempat tak ingat apa, apa. Jadi kejayaan itu di dalam mentaati Allah dan Rasul. Siapa yang kata astaghul qailin iaitu Allah Subhanahu wa taala sini Maha yang menciptakan kita dan dialah yang menetapkan kejayaan kita itu. Jadi ternafilah segala kejayaan-kejayaan yang dihayalkan, difikirkan oleh manusia ada yang apa? me apa ni meyakini ataupun menganggap kejayaan itu di dalam harta yang banyak, kuasa yang besar. Cukuplah dengan Firaun dan Qarun untuk menafikan Salah faham dia terhadap kejayaan Kalaulah kejayaan itu Terletak pada kuasa yang besar Dah tentu Fir'aun berjaya Kalau kejayaan itu terletak pada harta Dah tentulah Korun tu berjaya Mana ada orang yang lebih berkuasa Daripada Fir'aun Dan mana yang lebih banyak harta Daripada Korun Dua-dua dibinasakan Digagalkan oleh Allah SWT Kerana apa? Tidak taat kepada Allah dan Rasul Dan akhirnya di akhirat Mereka akan dihumbankan ke dalam neraka dan orang yang oiantaan Allah dan Rasul maka wa udkhilal jannata faqad maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga dan dia akan berjaya itulah kejayaan di dunia dan kejayaan di akhirat taat Allah Rasul akhirnya masuk syurga itulah kejayaan jadi bangsa apa yang tertipu dengan kehidupan dunia sebab tu last diri kita apa wamal hayatud dunya illa mataul ghuro tidaklah kehidupan dunia itu melainkan mata' kesenangan yang menipu senang seronok tapi tertipu, sekejap saja maksudnya, senang sekejap saja seronok sekejap saja, sedap sekejap saja, bahagia sekejap saja semua sekejap tapi nanti di akhiratlah kejayaan yang sebenar yang kekal abadi jangan tertipu dengan kehidupan dunia penutup umur kedua kita ambilkan lah, eh? boleh eh Daripada Anas radiyallahu anhu berkata Telah berkata Rasulullah Alaihi Wasallam mengenai seorang bayi hingga mencapai umur baligh Yang akil. Apa yang dikerjakannya dari kebajikan Dicatatkan pahalanya untuk kedua ibu bapanya Jika ia melakukan kejahatan Tiada lah dicatatkan atasnya dosa Dan tiada pula ke atas kedua ibu bapanya oh. Di sini dia kata apa Kalau orang yang budak kecil yang belum balik dia mengerjakan kebaikan dicatitkan pahala untuk kedua ibu bapanya jika ia melakukan kejahatan, tiadalah dicatitkan atasnya dosa dan tiada pula ke atas kedua ibu bapanya Oh, sebelum ni saya dah bagi tahu kata kalau dosa mak bapak yang tanggung ni dia kata mak bapak tak tanggung, kalau dia buat salah mak bapak tak tanggung, tapi kalau dia buat baik mak bapak dapat pahala oh, buat sambil ah. nanti dicek. Apabila dia mencapai umur balik Ini berakal, bertanggungjawab dan qalam. Qalam ni pen. Mulai mencatat baginya, maknanya malaikat kiraman katibin itulah ataupun raqib atid itu mulalah mencatat baginya setelah dia balik setelah dia, dia jadi mukallaf. Mukallaf ni orang yang dibebani hukum. Saudara so, dia dah cukup umur dah sampai umur dia dah. Maka Allah SWT akan memerintahkan kedua malaikat rakyat Atid Untuk memelihara dan menjaganya Apabila ia mencapai usia 40 tahun Di dalam Islam Allah akan memeliharanya dari tiga penyakit Iaitu gila Lepra dan sopak Lepra ni apa Lepra? Hmm? Lepra ni penyakit yang daging-daging kusta Kalau sopak ni yang kulit yang putih sebagainya. kan ah ha? lumpuh lepra Oh dalam bahasa Arab ah ha, lumpuh lepra ni ni lumpuh Allah akan jaga dia daripada tiga penyakit apabila mencapai usia 50 tahun Allah akan meringankan hisap hitungan salah ha? hitungan salah atasnya Pembicaraan atas kesalahan dia akan diringankan. Apabila dia mencapai umur 60 tahun, Tuhan akan mendorongnya untuk kembali kepadanya dalam hal-hal yang wajib. Apabila dia mencapai umur 70 tahun, saya akan dicintai oleh sekilian penghuni langit. Maknanya makin tua orang itu kat dunia, makin ada kelebihan lah. Apabila dia mencapai usia 80 tahun, Tuhan mencatatkan baginya segala kebaikan dan mengampunkan segala kejahatan... Apabila ia mencapai usia 90 tahun, Tuhan akan mengampunkan segala dosanya yang terdahulu dan dosanya yang terkebelakang. Dan membenarkannya, mensyafaat sekalian ahli rumah tangganya dan ia adalah laksana seorang tawanan Allah di atas muka bumi ini. Sebab orang-orang 90 tahun itu dah macam tak hidup dah kan. Dah apa? berjalan pun dah tak larat dah. Ia ada kelebihan di situ bagi orang yang umur panjang lah ada kelebihan nah orang yang umur pendek cepat jumpa Allah dan orang yang umur panjang ada juga kelebihan dia di dunia ni dan ia adalah rasanya seorang tawanan Allah di atas bumi ini apabila ia mencapai usia nyanyuk agar ia tiada mengetahui lagi apa yang pernah dahulunya ia mengetahui Maka Allah SWT akan mencatatkan baginya segala kebajikan yang pernah dilakukannya dahulu pada masa sihatnya. Dan jika ia membuat satu dosa, tiadalah akan dicatatkan lagi atasnya apa apapun. Dah macam? Budak kecil lah. Dia kembali semula ke arah budak kecil. Buat dosa pun tak dicatatkan apa, -apa pun. Hadis tersebut di atas tadi dicatatkan oleh Syekh Ahmad bin Ali bin Abdul Qasim Al-Yamani dalam 40 perkara yang dikumpulkan mengenai pengampunan dosa-dosa manusia yang tersebut yang terdahulu dan yang terkemudian. Panjang hadis ni punya. Tak baca kitab ni tak tahu. Ha. Dikumpulkan oleh Syekh Ahmad bin Ali bin Abu Qasim Al Yamani dalam empat perkara yang dikumpulkan mengenai pengampunan dosa-dosa manusia yang terdahulu dan kemudian. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi mukminu ala ma wa yub'atsu ala ma mata seorang mukmin itu akan mati menurut bagaimana keadaan dia hidup dan akan dibangkitkan di hari kiamat menurut bagaimana keadaan dia mati Bersabda Rasulullah SAW lagi iza aradallahu bil 'abdi khairan asalahu. qila wa ma qala yuwaffiquhu li 'amalin salihin qabla mautih Sekiranya Allah Ta'ala mahukan kebaikan bagi seorang hamba itu, dipelihara lahnya. Baginda ditanya, bagaimana cara pemeliharaan itu? Jawapannya, didorongnya untuk beramal soleh sebelum wafatnya. Sekali peristiwa berjenazah, seorang telah berlalu di dekat baginda, lalu baginda berucap, Mustarihun atau Mustarahun minhu. Kata ya Rasulullah, Mal Mustarihuhu, mal Mustarahuhu minhu. Kata Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Abu Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah, Ujar baginda seorang mukmin akan bebas dari kesulitan dunia dan penderitaannya menuju kepada rahmat Allah manakala seorang fajir yang jahat akan terbebas daripada penganiayannya sekalian hamba Allah, negara, pepohonan dan binatang. Makanya kematian itu membebaskan kita lah daripada apa-apa yang di dunia. Berkata Rasulullah SAW kepada Abu Zar Wahai Abu Zar, sesungguhnya dunia ini adalah penjara orang mu'min Sijnul mu'min Sedangkan kubur tem tempat rehat baginya Dan surga tempat tinggalnya Wahai Abu Zar, sesungguhnya dunia ini adalah surga orang kafir Jannatul kafir sedangkan kubur tempat siksaannya dan neraka tempat tinggalnya ha. Jadi bukan Abu Zar saja kita Nabi bagitahu ni Untuk kita semualah ha jadi kita tukarkan saja nama-nama kita kat situ. Kan? Wahai ihsan. Ha. Tukar tukar nama senirilah. Jangan kita ingat oh ini untuk Abuza je. Ha. Untuk kita semualah. Tukar nama kat situ. Berkata Ibnu Abbad radhiyallahu anhu, "Sekiranya anda lihat seorang manusia sedang menghadapi maut, maka bergembirakanlah ia untuk menemui Tuhan. menemui Tuhannya. Sedang ia menyimpan sangkaan baik terhadap Tuhan. Tetapi jika ia masih hidup maka datang anda mengingatkannya dan menakutkannya maknanya bila nak mati bagi dia harapan jangan takut-takutkan dia lah insyaAllah Allah akan ampun dan sebagainya tapi segi kalau adalah hidup ni dua dua kena adalah ah, harapan dan ancaman maknanya harapan kepada amal baik ancaman kepada maksiat daripada Serina Ali RA berkata apabila seorang mu'min meninggal dunia tempat sembahyangnya yang di bumi akan menangisinya dan malaikat yang membau amalannya ke langit juga akan turut menangisinya. kemudian beliau membaca firman yang berikut fa ma bakat ta'alaihi masama wal ar langit dan bumi ceda menangisi mereka yakni kepada selain orang mukmin ad-dukhan ayat 29 bila orang beriman mati malaikat bumi tempat dia selalu sembahyang dia selalu buat ibadat buat baik akan nangis paling tak ada lawan ada datang nak buat ibadat kat sini dan malaikat-malaikat yang bawa amalan-amalan baik dia ke langit itu akan menangis juga lah lepas ni tak ada lagi nak bawa amalan dia lagi dah habis dah tamat dah bersabda Rasulullah SAW من وافق موته عند القضاء رمضان دخل الجنة ومن وافق موته عند القضاء عرفة دخل الجنة ومن وافق موته عند القضاء صداقت دخل الجنة Sesiapa yang mati menyamai penghujung Ramadhan, niscaya ia masuk syurga. Sesiapa yang matinya menyamai penghujung hari Arafah, niscaya ia masuk syurga. Dan siapa yang matinya menyamai ketika bersedekah, niscaya ia masuk syurga. Ini kelebihan-kelebihan lah, mati pada hari-hari tertentu. Dan amalan-amalan tertentu. Sabdonya lagi, Man mata laylat al-jum'ati, aw yawm al-jum'ati, ujiraun min azabil bil-qabri, wa ja'a yawm al-qiyamati, wa alaihi tawabiun shuhada. Orang yang meninggal dunia pada malam Jumaat atau hari Jumaat akan terselamat daripada siksa kubur dan hari kiamat ia akan datang sedang tanda-tanda syahid kelihatan padanya wallahu alam itu kelebihan-kelebihan tentang mati pada hari tentulah jadi kesimpulannya bersiap sedialah kita untuk menghadapi kematian kerana kematian itu tidak tahu bila datangnya dan kalau kita sentiasa bersedia untuk menghadapi mati, maka ketika datangnya kematian, kita tidaklah menyesal. InsyaAllah. Eh? Jadi, cukup setakat itu. Soalan, tak ada. Faham laka. Mudah-mudahan Allah SWT bagi kita taufik, dapat kita. Faham, amalkan, sampaikan. Dan apa yang baik itu daripada Allah SWT, apa yang tidak baik itu sengaman saya lah. Jadi saya minta ampun kepada Allah, minta maaf untuk tuan-tuan muslimin muslimat. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman. Insya-Allah amin. Tutup majlis kita dengan kafarah maghfirah. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha wa illa, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Subhanarabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.